A aurten uste ben duen e, partai gehiago izango zela, beste dutetan baino, baino ikusi dugu gobernu taldeak beraiek bakarrik dizinatu, dutela non eta nola gaztatu behar den dirua, e, irritarri de, e, kasorik egin gabe. E, espero desagun, ba, oposizioak egin duen aurkeztuen diren proposamentetan zedo, zero nartzea, eta bide batez ere e, aldirazi behar dugu ba, ondarri biak 10.000.000 kontua izan badatzake ere, Gipuzkoako zer Bilketa mailarik eta tasarik garezti edentakoa dituelako izan daitekela. Gogorasi behar da, ere inbertsioak egin behar direla udalaren eskumenetakoak direnretan Eta ez adibidez. E, Aurrekontu hauetan e, milioi bat onartu dute faroko bidea kantilau, bueno, erolitzen den e, lurroi konpontzeko, baina ez gaudea doz auraritzanen eta kostaseko lekua da, bedaiek egin behar dute, eta herriak ez du zerratik hori ordeindu behar. Eh? Kostaz ordeindu behar du, eta hor, gure laguntza behar bali maudute morroka egiteko, eta hori lotzeko, gurek guk onduan egin behar. Baina horretarri milioi euro bat, hori konpontzeko ez emango. mango. Milioi bat, asko da eta hori bideratu behar dugu blagabezia dago jendarekin. Ondarribian ezin dute ez e, erosi eta ez aloka, alokatu. Alokatzeko diru laguntzak ez daude eta beraz e, alokailu garestia dira. Gu proposanna e, egiten dugu alokairu sozialetako poszu millio euro e, josatzzea, bai arribian lantzenetik edo beste alde batetik. Baina audalitzak hartu behar du dirua eta egin sesakeen guztia pisuak alokatzeko eta hortan e, babesa eman zela egastei ditu laguntzarekin doski. Ez, bueno, lau urtetan ikusi da gure beharra ez zutela. Eh, 8% egutzia ta askea ta pepper bat bere lagunminak egondida lagunmina bezala lau urtetan. Beraz ezinezkoa izango e, e, zer egitea. San e, beharra daukagu lau urtetan onartu dutela Aizkibelgo liburua, amari mila euro, eta komunak onartu zituzten egiteko, oin mila euro, baino ez dute gauzatu. Beraz, e, naiz eta aurre kontuetan, zero-zero nartu, gero ikusi behar da gauzatzen duten ez orain nartez dute zer gauzatu.